Mila bederatzireun talarrogei tamabikoa azaroan asin intzen lanean eta hilabete bat beranduago Mila bederatzireun talarrogei tamabikoa benduan nuen nire lehen ordenagailua Bigarren eskukua zen eta pantaila txikia zeukan Memoria gutxi zuen eta ezin nuen programa asko erabili baina ni guztoran nengoen nire ordenagailuarekin Gainera Kuadrillaen beste ordenagailorik ez dagoen eta lagun guztiak etortzen ziren nire Tetrisean jolastera